то й добре. Менше клопоту в житті. Наступного дня зранку Поліна знову занурилась у клубі до нетрів інтернету. В її поштовій скринці не було нового листа. Вона за звичкою написала сама. «Я знову в клубі. Вчора приходив нетиповий комп'ютерний лікар. Продовжить ще сьогодні. Шкода, що не полагодив учора, але з іншого боку у мене другий день гість, хоч і не говіркий. Ну, правда, я й сама відморожена. Але вчора вдень я була в Борисполі. Утерла соплі після посмішкою в брудну стіну і поставила велику коричневу крапку на всій цій смердючій історії. Життя триває. Великого оптимізму не випромінюю, але й вішатись вже не цікаво. Якась порожнеча навколо мене. Хворий комп, павучок між каптусами, та ти, далекі друже. От іще Богдан з'явився. Виявляється, ми з ним жили в одній квартирі, спали на одному ліжку, але з різницею в два роки. Емоції не виникає, попри радісний смайлик. О тих емоцій, як коли говорять про ліжко. Мабуть, я вже вакцинована. Поліна клікнула на кнопку «Відправити» і знову занурилась у французьку пресу, яка, допавшись до поживної теми, пережовувала з різних боків життя патажної та нерозсудливої у своїх справах саган. Про неї і за життя говорили, писали всі, кому нелінькі. І після смерті не припиняють. Поліна бігала очима порядках, відкривала все нові сторінки, а потім сумно зітхнула і подумала. Який сором для країни наполягти на своєму? Засудити таку жінку за несплату податків у якісь, Мало зрозумілі історії з її посередництвом між бізнесменом та її другом президентом. Забрати все, що вона мала, та відпустити в похилому віці на той світ з боргом у півмільйона євро. Авторку сорока романів, які принесли літературну славу Франції ХХ століття, та чималі гроші. Який сором! Увечері Богдан знову прийшов чаклувати над компом. Поліні було незручно нависати у нього за спиною в кімнаті, то вона, взявши книжку, всілася на кухні. Від чаю лікар відмовився. Сказав, що не так давно прийшов з роботи і повечеряв. Що вже там їдять на вечерю самотні чоловіки, вона не уточнювала, але не наполягала. Може, після роботи... Погодиться пригоститись? Поліна до такої нагоди купила коробку еклерів. Колись вона їх дуже любила, особливо зі справжнім масляним кремом. Бабуся Ніколь чудова пекла й сама, проте сусідка, приходячи привітати когось із них з днем народження, неодмінно додавала до подарунку еклери. Щільно укладені в коробці, бік до боку, в гладенькій шоколадній глазурі – яка застигла на тістечках, не встигнувши дістатись густими краплями низу. З того часу цей продукт здавався Поліні особливим, наче частина святкового ритуалу. Чому вона захотіла їх сьогодні купити? Сама не втямила, просто потяглася рука. Хоч останнім часом ніяких бажань окрім згорнутись калачиком і провалитись у ватяний сон, майже не виникало. Решта було не від бажань, а з потреби. Ну, хіба, крім її спонтанної поїздки до аеропорту. «Себе треба слухати», – подумала тоді дівчина і попрямувала з еклерами до каси. Поліна з Богданом перекидалися окремими фразами «Розмова не клеїлась». Інколи Богдану телефонували, він відповідав. Когось консультував щодо вибору нового принтера, когось сварив за безвідповідальність, комусь обіцяв передзвонити. Поліна відірвалась від книжки, дивилась крізь вікно на вечірній двір і вікна, що світилися в будинку навпроти, і думала, що її власний мобільний останнім часом мовчить. Навіть у своїх учнів до яких їздила давати приватні уроки, вона взяла тайм-аут, бо не було сил вибиратися з дому та долати півміста. Домовилась з їхніми батьками про два тижні лікарняного, не вдаючись до подробиць. час повертатися до життя та до роботи. Гроші самі додому не прийдуть. А сподіватись ні на кого, подумала Поліна. Та ще й кінець півріччя. «Контрольні? Не можна дітей кидати?» «Завтра ж зателефоную. Годі вже!» Вона здригнулася від голосу Богдана, не помітивши, як той зайшов до кухні. «Наче працює. Тобі поштові програми налаштувати? Ти до чого звикла?»